בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוארנת חלק שני, המשך, עוד צדיק ט. ביום רביעי פרשת אמור, שלושים ושניים למספר בני ישראל, י"ז יער, עלינו על הספינה לאלכסנדריה. ומעשה שהיה כך היה. ביום רביעי פרשת קדושים מעבר, שבאנו מאוסקיה לגליטה, הודיע לנו הבעל הבית תכף שיש ספינה שהולכת לאלכסנדריה וביום שישי או למחרתו תצא כנ"ל ואמר לנו שנצטרך ליתן ביוקר דהיינו שמונה עשר אדומים ואמרתי לו שזהו יותר משלוש מאות אליר השיב שיוכל להעמיד המקח בסך שלוש מאות אליר ומחמת שהייתי בהול אז מאוד אודות הבילט כנ"ל וגם כוספי היה חזק מאוד למהר נסיעתי, על כן לא השבתי דבר והייתי מרוצה אפילו ליתן זה הסך. רק שלא היה בידי לסלק זה הסך. בתוך כך הלכתי עם רבי אברהם הנ"ל לקונסילר, והיה לי שם קול הצער הנ"ל, וחזרתי באותו היום לאוסקיה לעשות גמר אודות הספרים. וביום חמישי באתי לגליתה, וכשחזרנו מהקונסילר ועדיין לא פעלנו לקבל הבילט. אמר לנו אבי אברהם הנעל שכבר נתן נרדוף סך חמישים טלר לקפטן על שכירות הספינה בסך שלוש מאות טלר. ונתתי לו מיד שלושים טלר. אף על פי שהבנתי תכף שיש רמאות בדבר. אבל לא ידעתי איך להתנהג עמו, כי ירדתי ממנו מחמת הבילט, שאני צריך שילך עמי בכל פעם. ולא יכולתי להתגרות עמו, על כן הוכרחתי אתנו שלושים טלר. והנה נתעכב קבלת הבילט עד יום שני כנ"ל. ובתוך כך בשבת קודש הכניס אותנו אחד מאנשי פולין לביתו, וכיבד אותנו לקדש עליין שרף שלא היה מצוי אז גם ביום כיבד אותנו בפירות כנהוג. והיו שם עוד אנשי פולין, וכולם ענו ואמרו שבוודאי רבי אברה מנאל מטעה אותנו הרבה. כי אי אפשר שייתן כל כך בעד הספינה. גם ביום חמישי אמר לי אחד שהוא ביוקר גדול, והיה לנו צער גדול. כי באמת, לא היה בידינו לסלק כל זה הסח. והיה לי סורים גדולים, מה ההיסק שאבוא לאלכסנדריה? היכן נכנוס ללוות לסלק לה וגודל הצער שהיה לי בימים האלו אין לשער. ובפרט, שעתה נודע לי שהוא מטעה אותנו. ונתווסף לנו הצער יותר. ואף על פי כן ראיתי שאין בידי לתקן הדבר, אם לא שאשליך לעיבוד השלושים טלר שנתן לי להרדוף. עוד אמרו לי כמה אנשים בשבת קודש. היות שיש ספינה שהולכת לעיר ביירות, ושם הדרך קרוב יותר הרבה לארץ ישראל, מהדרך שיש מאלכסנדריה לארץ ישראל, וגם נוכל לזכור בפחות הרבה מסך הנ"ל. והיה ליבי חלוק מאוד מה לעשות. ק. ביום ראשון פרשת אמור באו המשולחים מווילנה שהם מהמתנגדים הנקראים פרושים וקיבל אותם הבעל הבית שלנו לביתו והוכרחנו לפנות כל החפצים שלנו מהחדר שהיו מונחים שם והעלינו כולם על העלייה וגם המשולחים הנ"ל כולם אמרו שהדרך נכון יותר לנסוע לביירות והנה הייתי מרוצה להניח לעיבוד ההרדוף ולזכור ספינה לביירות אבל העיקר מה שנמנעתי מזה היה מחמת שהספינה לביירות לא תלך מכאן עד אחר שני שבועות וזאת הספינה לאלכסנדריה מוכנת ללך תכף כי אצלי היה קשה העיכוב אפילו יום אחד בסטמבול כמו שנה ועל כן הוכרחתי להישאר במקחי הראשון אבל עדיין היה לי צער גדול מחמת שאין בידי סחירות הספינה וגם כי ניכר שהוא מטעה אותנו כנ"ל. והתחלנו לדבר עם רבי אברהם הנ"ל, באשר שאין בידינו לסלק כל הסך הנ"ל, אולי יוכל לבקש הקפטן שימחל איזה סך מסך שלוש מאות טלר. סוף דבר ביום שני, אחר שזכינו לקבל הבילט בא רבי אברהם, ואמר שטען רבי עם הקפטן ופעל אצלו, שהניח לנו מהמקח סך שלושים טלר. והנה אנחנו הבנו האמת שהכל רמאות, ומי יודע כמה הוא נותן לה קפטן. אבל השבתי עצמי הרבה הרבה, וראיתי שאי אפשר לי לעשות באופן אחר, רק לעשות עצמי כי יודע, ולהאמין לדבריו. ונתתי שבח ועוד היה להשם מטבח, שעל כל פנים ויתר לי שלושים טלר. גם ביום ראשון בא איש מאוסקה וקנה מאיתנו עוד איזה ספרים באיזה סך, ובתוכם קנה ספרי רבנו ז"ל. ועל ידי הוויתור הנ"ל ועל ידי המכירה הנ"ל, זכיתי שכבר היה בידי לסלק בעד הספינה, וגם לקנות צידה לדרך בצמצום קצת. והשבתי עצמי הרבה, וסמכתי עצמי על השם מטבח, ונקבע בדעתי שאני מוכרח ללך בספינה הזאת שסחרתי לאלכסנדריה, בחמת שהולכת מיד. וגם כי ראיתי כי מת השם הוא, כי כבר נתתי אדרוף, והייתי מוכן ללך מיד. אך רבי אברהם אמר שביום אחר, שהוא יום שלישי, אז נעלה על הספינה. ק"א ביום שלישי עמדנו בבוקר, ורציתי להתפלל. בא רבי אברהם מנל בבהלה, ואמר ששמע מאחד שכבר הלכה הספינה ממקומה. והיה לנו צער גדול מאוד, ורצתי תכף עם רבי אברהם מנל בבהלה ובחיפזון גדול לבקש הספינה. אולי נזכה למוצאה עדיין. והלכתי עמו בדרכים שלא עברתי בהם עדיין, עד שיצאנו מהעיר גליתא. ועברנו בעיר אחרת והלכנו הרבה מאוד, עד שבאנו אל הים, לאיזה מקום ספינות. ושם שכרנו ספינה קטנה ובאנו אל הספינות הגדולות, ושאלנו על ספינה ששכרנו ולא מצאנו אותה. וחזרנו בפחי נפש לביתנו, וכבר עבר הרבה מהיום, ואני לא התפללתי עדיין. ומיהרתי להתפלל בחיפזון. ורבי אברהם רץ עוד לבדו לבקש את ספינה במקום אחר, וחזר לביתו ולא מצאה. והיה לנו צער גדול מאוד, מה שאיבדנו שלושים טלר, והעיקר, מה שלא הלכנו עם הספינה, כי היינו חפצים מאוד לצאת מסטנבול. אחר כך אמר רבי אברהם שהכריח לצאת עם הספינה רחוק רבה לאיזה עיר, אולי נמצא הספינה שם, והם צריכים להוציא על הספק ארבעה או חמישה טלר ולבלות כל היום על זה. והתחלנו ללך. בתוך כך נזדמן לנו הראל אחד מאיזה ספינה, וענה ואמר לנו, אתם מבקשים הספינה, בואו עמי ואראל לכם הספינה ששכרתם. והלך עמנו דרך מועט על הים, ונסענו משם בספינה קטנה דרך מועט מאוד, ובאנו אל הספינה שלנו, אבל לא מצאנו הקפטן. ונתתי שבח והודעה להשם מטבח שהחזיר לאבדתי, טוב להודות להשם על גודל השגחתו בכל עת, על ניסיך שבכל יום עמנו וכו'. ובפרט בנסיעה כזאת לאנשים כערכנו, שהיינו כאלמים בכאן, והכסף אין בידינו כי אם בצמצום גדול. לולי השם שעז... שהיה לנו וכו', כן יוסיף השם עמנו לעשות נפלאות עמנו בכל עת. קב והנה בהיותי על הספינה הנ"ל ששכרנו, נודע לנו שלא תלך הספינה עד למחר. רק שביום זה, כפי הנראה, כבר זזה ממקומה. ומחמת זה לא היה יכול רבי אברהם למוצא. קג ביום שלישי הנ"ל אחר חצות היום, חזר ובא רבי אברהם הנ"ל ואמר שראה פנים עם הקפטן, ואמר שמחמת שניקו לו אתמול מהשכירות סך שלושים טלר, על כן אינו רוצה עכשיו עוד להמתין על פירעון השכירות, רק לסלק לו הכל תכף ומיד עד פרוטה האחרונה. וגם על עניין זה היה לי חלוקה, עצה ובלבול הדעת מאוד. סוף דבר הלכנו עם רבי אברהם נעל לבית הקונסולר, כי אמר ששם נמצא סופר של הקפטן. ונסלק לו כל המעות, ונקבל מאיתו כתב בבית הקונסולר על זה. והלכנו לשם ולא מצאנו אותו. וחזרנו משם, והלכנו לבית ערכאות של הישמעאלים, לקבל מהם כתב תוקף על הבילט של הקונסולר, כדי שנוכל לצאת מאיסטמבול. ונתעכבו שם איזה שעה, ומשם הלכנו לספינה. וסילקנו לסופר בהספינה כל המעות, וקיבלנו ממנו כתב וחתימת ידו. וחזרנו לביתנו על מנת לעלות ביום מחר על הספינה. וזה היום, יום רביעי הנ"ל, עלינו על הספינה, השם יתברך והוליכנו לשלום לארץ ישראל מהרה. ק"ד והנה ברוך השם כבר סילקנו כל שכר הספינה עד אלכסנדריה. ושכר הסרסור ושכר נושא המטלטלין ושכר הספינה הקטנה. וגם מעט פירות ושאר דברים מועטים קנינו לדרך. ולחם יבש, תהילה לכל, יש לנו כראוי מהדס. ועתה אין בידינו מעות, כי אם בערך שלושה תלר ולהשם הישועה. ק"ה בכל <coughs> יום רביעי הנ"ל לא זזה הספינה כלל, וכן גם ביום חמישי, שאולג בעומר, גם כן עמדה הספינה במקומה. והיה לי צער ובלבול הדעת מזה, וחמת שהבטיח לי הסרסור, שכבר הספינה מוכנת ללך מיד. ושכבר היה ראוי שתלך ביום שבת העבר. ועתה עדיין היא עומדת במקומה. ומורה עלה על ראשי, אולי גם בזה יש רמאות. כאשר סיפרו לי מעשה כזאת בקושטא, בעיר רוסקיה, שפעם אחת בא תלמיד חכם אחד, שהיה עוסק בתורה יום ולילה והיה ממעט בשינה מאוד, ושמו אבילב מאשכנז. והטעה אותו סרסור אחד ואמר ששכר לו ספינה. ורבי לבנאל סילק לו כל שכר הספינה וירד לתוכה ונתמהמה שם זמן רבה והקפטן דחה אותו מיום אל יום. סוף דבר ישב על הספינה כמה חודשים כמדומה שישה חודשים ולבסוף הוכרח לצאת מתוכה כי היה הכל שקר כי הספינה לא הייתה צריכה ללך משם כלל רק הכל היה רמאות לגזול ממונו בחינם. ואחר כך כשיצא מהספינה ענה ואמר לה הסרסור הצער שגרמת לי, מחול לך. אבל הביטול תורה שביטלת אותי כל כך זמן, איני מוכר לך, ובוודאי אשלם לך השם כגמולך. וזה הסרסור היה איש עמיד, והיה לו אישה ושתי בנות. ותכף ומיד מתו אחד אחד, עד שבזמן קצר מתו כולם, הוא ואשתו ויוצאיך לצמח מנה לצלן, ולא נשאר זכרו. וסיפרו לי מעשה זאת, למען נדע להיזהר מן הסרסורים. אבל אני כשומעי זאת הבנתי מיד שבוודאי נצטרך להיזהר מהם. ובלא זה אני יודע שהם שקרנים, אבל אין לי איך להיזהר מהם. כי אי אפשר לי בעצמי לזכור ספינה בלעדם, בפרט שאיני מכיר הלשון כלל. וגם זה שסיפר לי זאת, אף על פי שהיה חזן ונדמה לאיש אבל גם כל כוונתו היה כדי שיקח אותו לסרסור. ואני כבר הכרתי אותו שגם הוא אינו איש אמת ונותן עיניו בממון ורוצה להרוויח בי. ואמרתי בליבי תכף, אם השם לא ישמרני, אי אפשר לי להישמר מהם. ובפרט שאני נחוץ לדרכי מאוד, ומחמת זה היה ליבי נוקש בקרבי בעת שנתעכבתי על הספינה שתי ימים. מי יודע עד מתי אתעכב. אף על פי שהבנתי שלפי הנראה לא היה כאן רמאות גדול כל כך, אף על פי כן רבות מחשבות אל לב איש, והיו עולים על ליבי פחדים הנ"ל. קו <קופו> ביום שישי בשעת התפילה התחילו לעסוק במשיכת העוגנים, ובפריסת הווילהות, ותכף זזה ממקומי הספינה, והלכה הספינה בשלום בנחת תהילה לכלא. ונתתי שבח והודעה להשם מטבח שתהילה לכלא ניצלנו גם מחשש זאת. אבל בכל יום שישי ובכל יום קודש עד היום הזה יום ראשון, פרשת בהר בחוקותיי, לא היה רוח טוב לדרכנו, רק רוחות קטנים מאוד. וגם היום מנשבים מן הצד מדרכנו. ועל כן הלכנו לאט לאט. השם יתברך ייתן רוח טובה בנחת להגיענו מהרה למחוז חפצנו לחיים ולשלום. ונזכה לבוא לעץ ישראל מהרה בקדושה ובטהרה, אמן כן יהי רצון. קז ביום שבת הנ"ל פרשת אמור, אחר שנת הצהריים הייתי חלוש מעט וגם חברי רבי יהודה אליעזר היה חלוש גם כן קצת. ואני ראה שהיה מחמת תנועת הספינה ואוויר הים. אבל תהילה לקל היה חולשות מעט דמעט ולא נטמהמה כלל. ק"ח ביום שני פרשת בארבע חוקותיי היה קצת רוח סערה ואני הייתי מתפלל אז בחדרנו הקטן למטה ורבי יהודה אליעזר היה למעלה ועסק בבישול, ונפל עליו פחד גדול. ומחמת שראה שהספינה נטטה על צידה מאוד, עד שהיה הצד העליון של הספינה קרוב אל המים מאוד. והרוח הולך וחזק. והקפטן והמטרסים, כולם עסקו בבהלה ובחיפזון למשיכת החבלים, ושאר התיקונים הצריכים כפי הרוח הזה. ומחמת זה נפל רבי יהודה אליעזר פחד גדול מאוד. וגם אני בשעת התפילה לא ראיתי כל זה, רק מחמת סערת הרוח נפחדתי מעט. בפרט שידעתי שהספינה הולכת בין ההרים וסמוכה ליבשה מרוב הצדדים. כי בכל הימים, מיום שישי הנ"ל עד היום רביעי, הולכת הספינה תמיד בין גבולי יבשה מוקף מרוב הצדדים. רק במקום אחד יש כמו שער שנכנסים ויוצאים בו, וכן היא יוצאת משער אל שער בכל פעם. באלו היבשות הם מאיי הים שמצויים הרבה בים זה. על כל פנים מחמת שהולכים בנערים על כן מסוכן חס ושלום יותר כשיש רוח חזקה. אבל אף על פי כן היה ליבי חזק ולא נפחדתי רק מעט. אבל רבי יהודה אליעזר נבהל מאוד בפחד גדול וקרא אליי בקול גדול ומר רבי נתן, אהה אוי ואבוי התפללו וקראו אל השם ונתגדל גם עליי הפחד יותר קצת, אבל אף על פי כן לא נבהלתי כלל והתפללתי כדרכי. בזה נמשך כמה שעות. גם אחר כך, בעת שאמרתי תהילים אחר התפילה, חזר רבי יהודה אליעזר וקרא אליי בקול גדול ועצב, אהה, כי הים הולך וסוער וכייצא בלשונות אלה. ואז הפסקתי וסילקתי ממני את עלית ובאמת היה באותו היום קצת סכנה. אבל בחסדי השם לא היה מזה דבר, ועברנו בשלום. גם הרוח שערה נא לא היה פונה לדרכנו, בשביל זה היה לנו גם כן קצת. אבל בעזרת השם אף על פי סיבבו את הספינה לדרכנו הנכון כדרך המלאכים, והשם עזרנו תהילה לכל. קט ביום שלישי לא היה רוח גדולה, אבל תהילה לכל הרוח היה ברוב היום פונה לדרכנו. ביום שלישי הנ"ל עברנו אצל איזה עיירות של ישמעאלים. לעת ערב הורידו את העוגן והעמידו את הספינה סמוך לעיר אחת, ואין יודע עתם, ועמדה רק אותה הלילה במקומה. בבוקר ביום רביעי בעת שהיינו מכינים עצמנו להתפלל, חזרו ומשכו את האנקרין מן הים, וחזרו והלכו, ותהילה לקל גם היום הזה הרוח פונה לדרכנו בעזרת השם יתברך. קי"א. ביום רביעי הנ"ל חזרנו והגענו סמוך לעיירות שהיו שם חזקות וגדולות. והורידו וסילקו קצת וילאות כדי שתלך הספינה לאט לאט. וגם הורידו למטה את הספינה הקטנה. והקפטן ציווה עליי ליתן לו הבלטן שלנו. והבנתי ששם יושבים מושלים משמעאלים לשמוע מדינה ואלו החזקות. וצריכים להודיע להם כשנוסעים ולהראות להם הבלטן. ונסע הקפטן לשם אל החוף, אחר כך באו ישמעאלים אדונים על הספינה שלנו. ואני ישבתי למטה, וגם רבי יהודה אליעזר בא למטה. וראינו דרך הערובה שבחדר שהולכים ושבים ישמעאלים בספינה שלנו. ולא רצינו לעלות. אבל אחד מהם ירד אצלנו והתחיל לשאול אותנו איזה דבר, ולא יכלנו להשיבו, ועלה מיד. אחר כך קרא הקפטן אותנו להראות למעלה, וישב שם איזה מושל, ועמדנו לפניו, ולא דיבר לנו מאומה. רק לקח הבלטן שלנו מיד הקפטן, וכתב תחתם כנהוג. אחר כך ירדו הישמעאלים מספינה שלנו, ובתוכם היה ישראל אחד. אבל אנחנו לא הכרנו בו שהוא ישראל, כי קשה להכיר בין ישראל לישמעאל להבדיל. אבל לא התחיל לדבר עמנו בלשון הקודש. וקיבל ידינו ואמר שלום ויעקב הלך לדרכו כך הם נוהגים לומר ולברך להולך בדרך וגם אנחנו אמרנו לשלום באהבה ונפטרו מאיתנו והלכו לדרכם אחר כך חזרו ופרסו הוילהות והלכנו לדרכנו תהילה לקהל והרוח פונה לדרכנו בעזרת השם ידבח קי"ב ביום רביעי פרשת בחוקותי הנ"ל אחר כך, בעוד איזה שעות, שהיה כמו ארבע שעות אחר חצות היום, נתעורר רוח סערה גדולה. הוא בכל פעם הולך וחזק, והיה רעש גדול על הספינה. כי היה עבודה רבה והגיעה גדולה למלאכים, שבכל פעם הוצרכו לעשות עבודה אחרת. כי הרוח היה הולך וסוער ולא היה פונה לדרכנו. והיה סובב והולך הרוח לכל צד כדרך הסערות הגדולות. ועל כן הוכרחו בכל פעם לפרוס הוילהות לצד אחר, ופעם הוצרכו לסלק כמה וילהות, ושאר עניינים אלה כדרכם. אבל מגודל הרוח שרה חזקה, כל חוכמתם תתבלע. והספינה מתנדנדת ונוטה לכל הצדדים מאוד מאוד, והלכה באלכסון מאוד. פעם נטטה בצד זה עד סמוך לים ממש, ופעם לצד זה. ואז היה לנו פחד גדול, כי היה אז חשש סכנה אף מנאי צלן. רבי יהודה אליעזר נפל לפחד יותר, וישב למטה בחדרנו הקטן והצר, כי אמר שאין יכול לסבול לפחד כשרואה בעיניו שעון עגלים ברעש כזה, ונהנוע ספינה על הצדדים. אבל אני הייתי למעלה איזה שעה, ואחר כך ירדתי למטה גם כן להתפלל לה' יתברך שיעזרנו בהחמיו. כי בכל הדרך שהלכנו על הים השחור לסטנבול, לא היה לנו בשום עת רוח כזה וסכנה כזאת. לא מנב אלא מקצתה. גם על הים הזה, זה שישה ימים שאנו הולכים עליו ולא היה סכנה כזאת. רק ביום שני הנ"ל, היה קצת רוח גדולה, אבל לא נתמהמה כל כך כי אם שעה מועטת. והרוח היה הולך וחזק וסוער מאוד. וגם עוד כמה ספינות הלכו אצלנו. וראינו כולם איך הרוח נושא אותם ומסבב אותם, עולים שמיים ויורדים תאומות. וכן היה בספינה שלנו, ונמשך הרוח סערה החזק הזה הרבה הרבה. ולעת ערב הוכרחו להוריד העם קיר ולסלק הווילהות, והעמידו הספינה בעת תפילת המנחה. ונתנו שבח והודאה להשם יתברך שהעמידו הספינה, שעכשיו אין הסכנה גדולה כל כך. והיה הים הולך וסוער כסיר נפוח ברוח סערה ורעש גדול גם כל הלילה. ומגודל השלכת הספינה וטלטולה ונענועה הקשה עולה ויורדת, על ידי זה התחלנו לחלוש. עד אשר בתפילת ערבית נחלשנו מאוד, ואני נתתי הכרות שתי פעמים בתחילת הלילה. גם בעת שעמדה הספינה אף על פי כן לא היה לנו מנוחה, כי הייתה מתנענעת בטלטול קשה מאוד, וכן היה כל הלילה. ולא אכלנו בערב כמעט, והיה לי הכרות כנ"ל. גם לאת ערב הלך רבי יהודה אליעזר ורצה לשאוב מים מן הים לצורכנו. והלך מטרס אחד, והשליך עליו החבל על ראשו בדרך שחוק. ועל ידי זה הפיל הכובע שלו לתוך הים ונאבד עד היום הזה. גם בכל הלילה היה הרוח הולך וסוער מאוד, ואנחנו שכבנו לישון בחלישות גדול. בנוסף לזה היה לנו עוד סכנה באותו הלילה. כי בחדרנו הצער והארוך קצת ישן שם עוד אחד מאנשי הספינה ואז היה לו כאב שיניים והביא לחדרנו אש ועישן עליו צוקר לרפואה וקודם השינה באה דעתי חששה זאת מי יודע מה יהיה מהאש שהכניס כי מחמת שערובה שבחדר פתוחה אל החוץ לאוויר השמיים והרוח מנשב בפרט רוח שערה כזאת על כן בוודאי צריכים לשמור עצמו מן האש המאוד. ובאמת הקפיד הקפטן בכל עת שהכנסנו נר לחדר שלא ידלק בעט השינה. ובפרט בליל שבת שהדלקנו שמן. ואחר הסעודה של ליל שבת נשאר עוד שמן בצנצנת. היעשו לנו לישון עד שרמזנו להמטרס אחת שיכבה הנר. גם אחר כך לא הכנסנו שום נר לחדרנו. ואכלנו בלילה בחוץ על הספינה לאור הכוכבים. והלך עכשיו הנעל והכניס אש בחדרנו הלילה. והיה עליי פחד גדול גם קודם השינה, אבל לא יכולתי לומר לו, מחמת שאינו מבין לשוננו, וגם ידעתי כי לא יציית אותי. ושכבתי לישון, <coughs> והיא בתוך הלילה הקיצותי, והנה אש גדולה בועט על השולחן ועליו עולה למעלה. כי היו מונחים ספרי פסולים שלהם שם על השולחן ושאר ניירות וכולם נשרפו וגם קצת מגוף השולחן. אבל בעת שהקיצות היא כבר נודע לאחד זאת ועמד ועסק לכבות. ואמר לזה שגרם זאת אל תפחד. גם אני נתתי להם מממי הנטילה שלנו וכיבו. אחר כך ירדו עוד מה... מהמטרסין והביאו דלי מים ותהילה לכל שקה אש. בגודל סכנה זאת אין לשער, כי החדר עוד צר מאוד ולא היה בו שום פתח כי אם עורבה קטנה שבעליית הספינה. ואם חס ושלום היה האש עוד לצד העורבה, שהייתה סמוכה לשם מאוד, לא היה לנו שום מקום לברוח מן האש חס ושלום. ואבי יהודה אליעזר ישן ולא ידע כל זה. בבוקר ביום חמישי סיפרתי לו כל זה והודעתי לו כל סכנת האש שהיה לנו בלילה זאת. ואמרנו מה זאת שנוסף לסכנת המים שאנו עומדים בה עכשיו, נוסף לזה היה לנו סכנת האש. <coughs> ברוך השם אשר הצילנו ממים ואש. וסיפרתי לו אז את דברי הצחות שאמר רבנו ז"ל, אחר שאמר התורה תשעה תיקונים יקירים המדברת מארץ ישראל, שמדבר שם מאש וממים. כי מבואר שם שצריכים שיהיו כל דבריו כגחלי אש. ועל ידי זה יכולים לקבל תורה מהנשמה, ואז פתח צור ויזובו מים וכולי עיין שם. אחר כך אמר, היום אמרתי תורה באש ובמים, עיין שם. ועל ידי זה שסיפרתי לו זאת, נכנסנו אחר כך בשיחה נאה מרבנו זל ומתורתו הנוראה, והחיינו עצמנו קצת בזה. אבל הים היה הולך וסוער מאוד מאוד, וחלישותנו גדול מאוד, והיה קשה עליי מאוד להתפלל. אחר כך רציתי להתפלל, וקודם שהנחתי טלית ותפילין, הוכרחתי ליתן הכאות. ואחר כך התפללתי בחלישות גדול. ובעוד שהייתי מוטף בטלית ותפילין, קודם שגמרתי אמירת והוא החום של שני וחמישי, נחלשתי ותפילין, והייתי אז חלוש מאוד, והיה מולך וסוער בלי הפסק. אחר כך הוציאו האנקר והתחילו ללך בתוקף הרוח שערה, אבל לא הלכו כי עם איזה שעות. אחר כך, כמו שעה אחר חצות היום, חזרו והורידו האנקר ועיכבו הספינה. ועדיין לא פסק הרוח שערה, והספינה מתנדנדת במקומה מאוד מאוד. אך בחסדי השם פסק חלישותנו קצת, אבל עדיין לא חזר כוחנו עלינו. השם ידבח ירחם ויקם שערה לדממה ויחזיר אותנו לאיתננו מהרה, אמן כן יהי רצון. ועמדה הספינה כל כך יום חמישי, והיה עם הולך וסוער. לעת ערב, שהוא ליל יום שישי, נשקט קצת הרוח שערה. וכן בבוקר ביום שישי, גם כן לא היה רוח שערה כל כך. אבל אחר חצות היום בערב שבת קודש הנ"ל, חזר ונתעורר רוח שערה גדולה מאוד. ובליל שבת היה קשה עלינו מאוד מאוד להעמיד הנר שלא יכבה. והוכרחנו בערב בעת ההדלקה להעמידו על הקרקע בקרן זווית. וכל הלילה של ליל שבת היה הרוח הולך וסוער, אבל הספינה עדיין עמדה על מקומה. וזה היה חסד גדול מהשם מטבח שנתעכבה זה הזמן. שעל ידי זה היה רווחה קצת וכוח לסבול. ואף על פי כן היינו חלשים קצת מכבר. וגם גודל נדנוד הספינה במקומה החלישה אותנו קצת. קי"ג ביום שבת קודש בבוקר השכם נתעוררו הקפטן וכל המטריסים בזויזות גדול והוציאו במהירות האנקר והרוח היה חזק וסוער ברעש גדול מאוד. ועליה מנשב לדרכנו מכוון מאוד ומחמת זה נזדרזו ללך מיד והתחילה הספינה לפרוח ממקומה בזריזות, בטלטול ונענוע ונדנוד גדול. והבנו תכף שמזה בוודאי יגיע לנו מה שיגיע חס ושלום. וכן היה. ואף על פי כן התפללנו תפילת שחרית ומוסף, ואכלנו מסודת שחרית מעט לחם משמן זית. כי בלא זה לא היה לנו שערי דברים לאכול בשבת. אבל גם הלחם לא יכולתי לאכול כראוי כי מעט בדוחק. וברכתי ברכת המזון, ואחר ברכת המזון הנחתי עצמי לישון. ומאז התחילה החלישות להוסיף עלינו עד שנפלנו על ארז דווי. והיינו חלושים מאוד כל יום שבת קודש, ולא טעמתי כלום כל היום. ולא אכלתי שום דבר בסעודה שלישית. אפילו לימונים ותפוזים שהיה לנו, ואפילו סוד... אלכוהול, הכל לא יכולתי לקבל כלל בשום אופן. ומנחה של שבת בערבית של מוצאי שבת וספירה, הכל התפללנו מונח במקומנו בחלישות ועייפות גדול מאוד, ולא הבדלנו על הכוס. והיינו מונחים בחלישות ועייפות ואיסורים אלו, מן יום שבת קודש הנ"ל עד יום רביעי בבוקר. והים הולך וסוער בזעף וברעש גדול, והרוח גדול וחזק מאוד, והספינה מתנדנדת ומתהפכת, ומסבבת בנדנות גדול לכל הצדדים. והגלים מתנשאים מאוד, וכל פעם מתיזו מים הרבה לתוך הספינה, לפעמים מתיזו עלינו לתוך חדרנו. והיא עולה שמים, יורדת תאומות, וטלטלה וציעורה אותנו מאוד מאוד. והיה לנו צער ויסורים מרים וחלישות גדול מאוד מאלו הימים. ואני נתתי הכרות הרבה מאוד, כמה פעמים בכל יום. ברוך השם הנותן לייעף כוח, אשר כה זרענו. ותהילה על הכל ביום רביעי בבוקר התחלנו לחזור קצת לאיתננו וגם הרוח סערה נשקט קצת. וכל הימים הנ"ל לא אכלתי כלל וכל מה ששתיתי תה וקפה הכיתי אחר כך. וברוך השם ביום רביעי הנ"ל התחלנו לאכול וחזרנו לאיתננו מעט מעט. וזה היה במסע השם היום יום חמישי ג' סיוון בנו לאלכסנדריה של מצרים בשלום בלי פגע משום צער ואויב חס ושלום. ושקר ענו בנו שרצו למנוע אותנו מחמת פחד, פחד שקר הנ"ל. ברוך השם שלא שמענו להם בעזרת השם נדבך. ק"י"ד היום יום חמישי הנ"ל פרשת במדבר, יום ראשון לשלושת ימי הגבלה. נכנסתי עם הקפטן בספינה קטנה לאלכסנדריה, ובעצמי לא ידעתי להיכן אקנוס מאחר שאין לי מקיר שם. ואיני יודע שום דיבור בלשונם, ושום ישראל מפולין ואשכנז לא נמצא שם. ובאתי עם הקפטן עד החוף הים, ויצאנו ליבשה, והתחיל הקפטן לקנוס אל העיר, ואני הלכתי אחריו, עד שעברתי בתוך העיר בכמה רחובות, ואני אחריו. וראיתי לפניי עם אשר לא ידעתי, כי מנהג מצרים משונה עוד בכמה וכמה דברים ממנהג איסטנבול, הן בהמלבושים והן בהלשון. ואין במיני בהמות ושערי דברים. ונבהלתי מרעות, ואני עובר בתוך העיר, כאילם וכחירש. והכל מסתכלים וטמאים עליי, וקצתם שוחקים ומתלוצצים ממני בפניי. אבל שום אדם לא פגע בי חס ושלום. ולא הייתי יכול לשאול אפילו היכן מקום היהודים, כי אין מילה בלשוני להבין שום דיבור מלשונם. בתוך כך התחלתי לפגוע קצת אנשים פרנקין. שהם האנשים הבאים ממדינות שלנו, כגון מאשכנז ואיטליה וכולי. והם הנקראים שם פרנקין. ואלו האנשים כשראו אותי, היו כמו מחותנים עמי. והתחילו להתקרב אליי ולדבר עמי קצת, נחמת שאנו כולם מאקלים אחד מאירופה. אבל גם עמהם לא יכולתי לדבר, כי רובם ככולם מדברים בלשון איטליה. ובתוך כך נעלם ממני הקפטן. והלכתי אני לבדי בתוך הרחובות ובין החנויות, ועדיין איני יודע כלל להיכן אני הולך. ורציתי לשאול היכן הרב או החכם, ואין משיב לי דבר, כי לא פגעתי בישראל, רק בעקום ערביים או ישמעאלים. בתוך כך אקרא השם לפניי שני הפרנקל והתחילו לקרב אותי ולשאול בשלומי ברמז, וגם הם לא הבינו בלשון אשכנז. וביקשתי אותם היכן הרב או החכם. והשאיר אחד שהוליך אותי להרע וכן עשה. והלך עם יד שהביא אותי לבית הרב שהיה סמוך למקום שפגעתי אותו. וברוך השם שבאתי לבית הרב בשלום והיה זה גדול מהשם מטבח אצלי, שנכנסתי לתוך כרך כזה בשלום במקום שאני קילא ממש. ולא החינם אנו אומרים שלוש פעמים בכל יום נודה לך וכולי על שבכל יום עמנו והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בוקר וצהריים וכו', וזה אפילו כשיושב האדם בביתו. מכל שכן בדרך, במדינות הים, במדינה רחוקה ומשונה מאוד ממדינתנו כזו, יהי שם השם מבורך תמיד.